Îți salut acum pe domnul doctor în fizică Cristian Presură de la Philips Research din Eindhoven, din Olanda. Bună ziua, Cristi, și ne bucurăm că ești din nou alături de noi. Bine te-am regăsit! Uite, citesc și mă minunez. Îmi vine în minte ca întotdeauna când vorbim despre fenomene care se întâmplă la sute de mii, milioane de ani lumină, versul Emineștian, la steaua care a răsărit o care atât de lungă că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Ei bine, Întunericul cum ajunge? Pentru că vom vorbi despre fuziuni de găuri negre. Întunericul ajunge prin lipsa luminii, aș putea să spun. Și apropo de uh, versurile lui Eminescu, cât se poate de adevărate, pentru că într-adevăr sunt lucruri care s-au întâmplat cu multe miliarde de ani în urmă uh, și noi abia acum le detectăm. Și vorbim, de exemplu, de două găuri negre, fiecare având câte o masă de 50 de ori de, masa soare, de mai mare decât masa soarelui, deci găuri negre masive, care au fuzionat acum 5 miliarde de ani. Deci pe vremea când sistemul nostru solar abia se forma. Numai că lumina a trebuit să circule 5 miliarde de ani până la noi și noi abia acum un an de zile le-am observat fuziunea. Da, e bă, oarecum tulburător, nu știu ce poem s-ar putea scrie pe tema asta Da, nu știu într-adevăr cine așa să scrie mai frumos decât Eminescu Apropo, dacă aș putea adăuga ceva ă, Acum, de ziua României, de 1 decembrie, m-am întâlnit în Olanda, la Amsterdam Cu traducătorul ă, poeziilor și scriilor românești în limba olandeză Îl cheamă Ian Boss Și el a spus un lucru foarte frumos zice Eminescu este cadou Eminescu este cadoul pe care îl primește orice traducător care învață limba română Ce frumos spus! Și mă gândeam, Cristie Presură, la muzica sferelor. Până la urmă, marele talent al unui traducător este potrivă să traducă conținutul, să traducă sensul versurilor, dar să le traducă și muzicalitatea, care este fără egal. Și cred că aici se dă, până la urmă, măsura valorii unui, unui traducător, care trebuie să fie în același timp el însuși om de liter. Da. Hai să vorbim despre despre fuziunile găurilor negre. Recent, ne spuneai în prezentarea pe care ai trimis-o în redacția noastră, Consorțiul LIGO a anunțat descoperirea a încă patru fuziuni prin intermediul undelor gravitaționale. În acest fel, totalul detecțiilor s-a ridicat la 11%. Da, așa este. Aș zice că e un lucru deosebit. Au trecut trei uh, ani de zile, ce e drept, și deja avem confirmate 11 fuziuni de găuri negre. De fapt, doar 10 sunt găuri negre. Una dintre ele este o fuziune de stele neutronice, care sunt ceva mai mici decât găurile negre. Uh, și uh, aceasta numai cu trei detectoare, două în America și unul în, uh, în Italia. Și există în construcție și în planificare încă două detectoare de unde gravitaționale, unul în Japonia și altul în India. Deci cumva astronomia undelor gravitaționale, că despre asta vorbim acum, vorbim de unde gravitaționale, de fluctuații, de valuri ale spațiului care ajung până la noi, deci această astronomie gravitațională a început și are un viitor puternic. Da, și este într-adevăr una dintre cele mai noi jucării ale savanților, nu? Da, exact. Este, sunt jucării, pentru că, jucării foarte bune pentru că ele măsoară într-un alt fel ceea ce se întâmplă în spațiu cosmic. De exemplu, unele dintre aceste fuziuni au fost observate și în spectru vizibil. De exemplu, fuziunea stelelor neutronice a fost observată nu numai prin intermediul undelor gravitaționale, cât și prin intermediul undelor luminoase. Deci am putut să privim cu telescopele. Și ideal ar fi ca să observăm același lucru și pentru găurile negre. Până acum, lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Deci, fuziunea undelor, gra undelor gravitaționale, nu, fuziunea găurilor negre a fost observată numai prin intermediul undelor gravitaționale. Dar am vrea cumva să vedem și ceea ce se întâmplă acolo și cu ajutorul telescopelor optice. Dar chiar și așa, chiar și așa au fost niște, cum să spune, niște îmbunătățiri tehnologice. De exemplu, una dintre fuziuni s-a localizat foarte bine pe cer. De ce? Pentru că dacă folosim trei interferomete, deci trei detectoare de unde gravitaționale, Uh, pentru că viteza undelor gravitaționale este egală cu viteza luminii, aceste undele gravitaționale ajung la momente diferite uh, pe cele trei detectoare. Și uh, știind aceste întârzieri de timp, putem să aflăm din care colț din spațiu vine acea undă gravitațională, pentru că, așa cum am spus, uh, fuziunea găurilor negre nu este vizibilă cu telescopul imediat. Ori uh, una dintre aceste fuziuni a fost detectată cu o precizie foarte bună, care este cumva într-un diametru aparent de patru ori mai mic decât a lunii. Deci știm foarte bine să arătăm cu degetul unde sunt cele două găuri negre care au funzionat. Și scuza mă că te întreb, după ce am aflat prin această metodă sofisticată cam pe unde sunt găurile negre, am putea chiar să ne uităm la acel loc? Asta este toată ideea, să ne uităm într-adevăr cu altceva, cu telescoape optice, da. dar atenție, trebuie să ne uităm exact în același moment în care vin și undele gravitaționale. Am înțeles. Am înțeles. Uh, și dacă ne uităm, ce vedem? Uh, dacă ne uităm, s-ar putea ca să vedem uh, și o explozie de lumină, dacă cumva acele găuri negre au avut în jurul lor, uh, să spunem, materie pe care, pe care o consumau încet cu încetul, așa cum se întâmplă cu multe găuri negre, de exemplu, găurea neagră supermasivă din galaxia noastră, care este în centrul galaxiei, ea consumă foarte multe stele din jur. Și din cauza aceasta, de fapt, e o zonă luminoasă, extrem de luminoasă. Ori asta s-ar putea întâmpla și cu una dintre unele dintre fuziunile găurilor negre. Și atunci am putea să comparăm cele două observații și să înțelegem mai bine ce se întâmplă cu acele fenomene. Până la ce distanță, ca să mă exprim așa, am, de la ce distanță am putea privi, primi semnale? Pentru că în felul ăsta ne-am face cumva și o impresie asupra mărimii Universului. Da, exact. Deci, recordul acum este ținut de aceste două căuz negre care au funcționat și care s-au aflat la... pe care le-am menționat și care s-au aflat la 5 miliarde de ani lumină de părtare. Trebuie să înțelegem puțin ce înseamnă 5 miliarde de ani lumină depărtare. Universul nostru are aproximativ 13,7 miliarde de ani lumină. Da? Universul poate. Să fie, nu, universul nostru are 13,7 miliarde de ani vechime. Da? Da, deci, așa. practic, aceste unde au circulat jumătate din vârsta Universului. Marginea universului vizibil, în termeni foarte, foarte simpli, este la aproximativ, să spunem, 13,7 miliarde de ani lumină depărtare. Deci de două ori mai departe decât acele găuri negre. De deci ce? mai, mai așteptăm. Mai, mai trebuie să mai așteptăm, într-adevăr. Numai că atenție, aceasta este numai ceea ce am putea noi să observăm, pentru că universul poate să fie mult mai mare. Numai că lumina din acele depărtări nu a avut timp să ajungă la noi. Da. Deci, cu alte cuvinte, detecția aceasta de găuri negre se, se apropie de marginea universului vizibil. Tot ceea ce am putea noi să detectăm până acum, pentru că până acum a ajuns lumina la noi. Da, trebuie să ai o stare specială atunci când recepționezi un semnal care a parcurs 5 miliarde de ani lumină. Da, pentru că te duce cu gândul la, efectiv, la depărtarea cosmică, la depărtările cosmice. Deci, oare de ce acele găuri negre aveau, de exemplu, 50 de ori masa, de 50 de ori masa Soarelui? E cumva neașteptat. Fizicienii sunt cumva curioși, pentru că nu prea le este din modelele lor. Ei încearcă să modeleze ce s-a întâmplat la, la începutul Universului, Și cele mai multe găuri negre uh, care sunt modelate au masă de undeva până la 5, de 8 ori mai mari decât masa soarelui. Când ori acum există, știm asta că au existat în trecutul universului, găuri negre care au fost de 50 de ori mai mari decât soarele. De ce au apărut acolo? Care este misterul? Ceva trebuie să se fi întâmplat la începutul universului, iar noi nu știm ce s-a întâmplat. E un mister pe care trebuie să-l deslegăm. Este în Mă întreb ăla că universul este infinit, cumva imaginația noastră este finită? Oia e o întrebare foarte bună. Imaginația noastră trebuie să fie finită, Dan, pentru că noi avem un număr finit de neuroni <laughs> uh, și folosim numai acești neuroni. Numai că ceea ce s-ar putea să fie infinit și tu aici ai început să ai dreptate, este combinația De, de neuro, adică câte combinații, pute, câte lucruri putem să ne imaginăm combinând la infinit tot felul de imagini. Asta s-ar putea să fie infinită. Eu nu știu cum funcționează mintea unui cercetător, tu știi foarte bine și mă gândeam că dacă nu-ți imaginezi, nu poți să descoperi. Da, este adevărat. În special Einstein avea chestia asta. El avea niște imagini foarte vizuale. Deci imaginile acestea vizuale le ajutau pe el. El când a încercat să descopere teoria relativității generale, cea care de fapt ne spune cum se curbează spațiul și timpul, a, încercat cu, a început cu niște imagini vizuale, ale noi suprafețe care se curbează precum s-ar curba spațiu, numai că nu știa suficientă matematică. Abia apoi a trebuit să învețe matematica foarte adânc ca să-ți dea consistență acelor imagini vizuale pe care le avea. Și asta se întâmplă în general cu, uh, cu creierul uh, fizicinilor care sunt foarte avansați. Ei la un moment dat au o intuiție, o, intuiție o imagine oarecum neclară și apoi încearcă să și, -o, uh, să și o structureze și apoi să dea o formă matematică aceste, acele imagini. Și apoi să, da, să o formalizeze cumva. Da, dar mintea lor nu este foarte diferită în sensul ăsta de mintea unui copil. Pentru că și mintea copil, unui copil începe cu o poveste, începe cu o intuiție, începe cu o curiozitate, un mister, uh, iar el apoi în școală trebuie să învețe să dea o formă matematică în cazul științei acestor uh, povești. Hai să mi-aduc aminte că odată am avut mintea de inginer și să te întreb pragmatic la ce ne folosește această descoperire sau toate aceste, aceste uh, minuni despre care am vorbit, la ce ne folosesc? Uh, Asta de unde gravitaționale cred că sunt foarte importante, dar nu pentru tehnologia de astăzi. Cred că o să fie foarte importante pentru tehnologia viitorului. Atunci, într-adevăr, când vom putea să învățăm să curbăm noi spațiu și să creiem, așa cum visează un scriitor de science fiction, chiar tuneluri în spațiu, găuri de vierme, lucruri extraordinare de care ne-am putea să ne folosim în viitor. La ora actuală, ceea ce măsurăm ne ajută în primul rând să testăm teoriile pe care le cunoaștem, teoria relativității al lui Einstein, să o testăm să fim siguri că așa este, modelul este corect și al doilea, să testăm limitele acestei teorii, adică să vedem, ok, teoria asta când nu, când nu funcționează, pentru că apoi să aflăm ce este dincolo de teorie. Foarte interesant. Cristi, o să-ți spun o întrebare personală. Te-ai gândit vreodată să scrii un roman science-fiction? O, oh, da, și chiar am început să scriu ceva asemănător, o carte de fizică pentru, pentru tine și pentru copii cu personaje extraterestre uh, și, uh, într-adevăr, este foarte fascinant, numai mai acum cred că o să dau un pas înapoi și o să mai reduc din această imaginație, pentru că am constatat așa din interacția mea cu cititorii că foarte multe lucruri uh, sunt cumva din afara zonei lor de confort, din afara zonei uh, obișnuite. Uh, și atunci când ai prea mulți extraterestri în jurul tău, parcă nu te mai simți așa bine. Ai vrea cumva să te raportezi la familie, la casă, la orașul în care trăiești. Uh, lucrurile în care tu te simți bine. Mă gândeam că, totuși, astăzi un scritor science fiction nu mai poate semăna cu Jules Verne. Jules Verne avea și nu avea cunoștințe de, de, de fizică, de chimie, dar cred că acum imaginația nu poate fi stimulată decât dacă ai niște solide cunoștințe, în așa fel încât să, să, să, poți, să, să poți să construiești o, o acțiune... Um, plauzibilă din punct de vedere uh, al, al științei, dar și din punct de vedere al, uh, al dramei care, mă rog, este înfățișat. Da, există și în zona de SF, există două tendințe. Există ceea ce se numește soft SF, adică science fiction ușor, în care nu folosești prea multă fizică, nu folosești prea multă tehnologie, ci mai mult urmărești povestea personajelor, Și spui că, ok, obiectele teleportează, știu și eu, rachetele de viteza luminii, fără să intri în detalii tehnice. Și există zona de hard science fiction, acei scriitori de sf, care nu vor să încalce legile fizice și vor să găsească povestea să fie, ea, să fie plauzibilă în teoriile fizice actuale. Um, Și asta este mult mai dificil. Este mult mai dificil pentru că dacă rămâi în teoriile fizice actuale, îți dai seama că, de fapt, tu n-ai niciodată posibilitatea să depășești viteza luminii, să spunem. Uh, și dacă n-ai posibilitatea asta, tu întotdeauna trebuie să te depășești o mai mică de viteza luminii și te cam plictisești prin universul ăsta, că universul e așa de mare încât până la următoarea asta îți ia câțiva ani, până la următoarea galaxie îți au un milion de ani, Și persoanașilor de acolo trebuit să se aplictisească în aceste călătorii. Noi nu ne plictisim niciodată de, uh, apurtând conversații cu tine. Te așteptăm săptămâna viitoare, Cristian Presură, cu aceeași bucurie de a fi alături de noi. Uh, trebuie să ținem cont de una dintre dimensiunile importante uh, cu care noi, cel puțin, ne confruntăm și anume cu timpul. Mulțumim foarte mult! Cu plăcere! La revedere! ticket please